Nah, lihat. Maka si kita dari hadis ini, Nabi menata dirinya, Nih mazalat wa'ana lagi. Sebaik-baik salat untuk, Mu'adalah khayat. Kerana itu banggaan, kalau kita menyesuaikan diri kepada syaragi, Nisbah kepada Islam yang mena, Nisbah yang dibakai, Hal yang dibakai oleh Rasulullah SAW. Wasallam. itu kata Syiratul Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Dalam jimut al-fatawa, jimut nombat halaman seratus nombat pulisimbilah, Katab iliau, la ayybah, apa yang abahar mazhab salah, wan terselitu atau terjaiilij. Jika dengar, pasti orang yang menampakkan mazhab salah, menisbahkan dirinya kepadanya, memberikan acuan kepadanya. Balik ia dibukukan dalam kitab-kitab, laksan wajib menerima hal tersebut menurut kesepakatan tabular. Tapi nama mazhab salah ini, لا يقول إلا حقيقة بق مذهب سلفي. Tidak ada sikwal itu benar-benar. Yang ada dalam madhab salaf itu hanya untuk benar-benar. Kata yang Islam, tidak ada ayatnya bagi orang yang menisbahkan dirinya kepada madhab salaf. Dia katakan dirinya salafi. Dan misbah salafi ini menisbahkan yang sudah lama. Bukan misbah baru. Eh, jangan ya jangan heran. Ya itu bukan salafi. Apa lagi misbah? Dari mana lagi diri? Nah. Tapi salafi itu adalah misbah yang sudah larang. Lagi-lagi Imam Assam Alif, juga menyebutkan di dalam kitab Al-Fa'i. Kata beliau as lagi. kata beliau ini adalah mitbah kepada As-Salah. Orang yang menipi jidda' para ulama As-Salah. Itu kata As-Salahif. Kalau kita membaca Tiar Alamin Nubala, kata Imam Al-Zahabi. Imam Al-Zahabi dari ulama abad ke-7, ke-6 ke-7 kayanya, ke-8. Beliau ini, menyebutkan dalam biografi rawi banyak sekali. Bulan Salafi, saya tidak kenal kebulan kecuali ini Salafi. Menunjukkan beliau ini kerajaan sahab. Seperti beliau sifatkan Ad-Darud-Utmi. Ad-Darud-Utmi yang tak pernah kenal. Beliau itu mengenal ilmu kalam. Ilmu yang sesat. Walka'na salafiyan bahkan dia adalah so'an salafi. Dia menunjukkan kezakiaan dia ini di atas benar. Demikian punya dalam biografi ibn al-Salah. Dia ini salafiyul muhtaqat. Salafi akhidai. Nah, demikian perlisifatan ada di dalam sejarah para ulama buku, para ulama yang dipakai untuk membedakan antara yang hak dan yang batu untuk menampilkan ciri ahlis sunnah wal jamaah nah, baik kemudian diantara penamaan ahlis sunnah wal jamaah ahlis sunnah wal jamaah juga dikenal dengan nama' al-cirfatul najiyah sekolah-olah yang selamat ini penamaan diambil dari pemahaman hadis perpecahan umat soal dikatakan oleh Nabi semuanya dalam murah berarti yang selamat cuman? Maka dikatakan lain satu ini Al-Firfatul Najiyah Inilah al-Jama'iyah setelah kita orang lain Jadi penamaan sama Kata Syekhul Islam ibn al rahimahumullah, Dalam majmu Al-Fatawah Kena itulah Rasulullah s.a.w. Menciptakan Al-Firfatul Najiyah Bahawa Al-Firfatul Najiyah mereka adalah ahli sunnah wal-jama'ah Mereka adalah jimburul akbar wa s.a.w.a. Berkata Syekhul Islam ibn al-Deniyah Dan Syekhul Islam ibn al juga berkata tapi ketika kita kata al firqah an adalah mengikuti para Rasulullah SAW. Sefat, menikuti, sahabat Rasulullah ya. al sallallahu alaihi wasallam. Itu sifat firqah an-najiyah, maksudnya sahabat. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu adalah syi'ah, Khawarij, ahli sunnah wal Jamaah, maka firqah an-najiyah itu adalah ahli sunnah, seperti ulama di Ibnu Bainiyah. Mereka adalah ahli sunnah. Jadi ini penamaan lain. Penamaan lainnya lagi, ahli sunnah wal Jamaah juga dikenal dengan nama al-Aafifahul al Mansurah. Kelompok yang mendapatkan pertolongan. Kenapa ini kelompok yang mendapatkan pertolongan? Ini diambil dari hadis yang bertawafir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. لا تزال قائفة من أمتهم قاهرين على الحق لا يغفرهم من خذلهم حتى يأتي أمر اللهم كذاب. Akan ada satu kelompok dari umatku terus menurus menampakkan kebenaran. Tidak membahayakan mereka orang yang mencerca mereka sampai datang. Ketentuan Allah dan mereka di atas hal tersebut. Nah, Mata mereka juga dikatakan dengan Dikatakan sebagai Al-Ta'ifah Al-Mansur Dan mereka juga disebut Dengan nama Ahlul Hadid, Ahlul Asa Dan itu kita lihat sekarang Imam Al-Saudhul Rahimahullah Kitabnya Akhidat Al-Salaf Al-Tahadul Hadid Akhidat para ulama Al-Salaf Al-Tahadul Hadid Mereka dikenal juga dengan Al-Tahadul Hadid Sebab komitmen dari Hadid ذكر طريقه بن خريجه رضي الله صلى الله عليه وسلم ايضا احمد كبير مكتبه الناصعه المنثوره لو يقتنع بالوقت اهل الحديث سيتقول لي siapa mereka هل هو قال اهل الحديث ايه نعم طيب شيخ شطردي المردعي حديثه الله dalam كتاب اهل الحديث هم صيغه انه شعره الماضيه ولماذا jadi kalau beliau telah sepakat atau dalam nafsu itu, jadi telah sepakat kalimat ahli sunnah wal jamaah bahwa apa mansurah mereka adalah syarat syarh al hadith Jadi mereka juga dikenal sebagai ahli hadith Dan mereka juga dikatakan al qurba orang orang yang asing yang tidak asing tengah manusia. Karena mereka terasa asing dengan agama ini lah yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang batal diriubah. Islam badat islamu wariban, wasaya'ubu wariban kama badat, fatubanil gharaba Islam itu mulai dalam keadaan asing, dan da akan kembali asing sebagaimana Allah mulainya Maka beruntunglah orang yang dianggap asing sesuai Maka seorang muslim di zaman ini muslim yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengenai sunnah Hendaknya dia bersyukur dan berbangga dengan agamanya Berbangga dengan agamanya Berbangga dengan syiar islam yang dia didikikan jangan koyak kira tercacat orang-orang dia tidak beraji dapat jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, wala ta'dilu wala tahzanu wa antu al-'alawna ayyuhal mu'minin. Jangan kalian meragukan. Jangan kalian berhati. Saya yang paling tinggi kalau kalian benar-benar beriman. Dan sungguh Allah Subhanahu taala berfirman, "Jika kalian menuju, ketika Nabi Luth ketika Nabi Luth pergi ke salam, sudah membuat perang. Setiap kaumnya melewati Nabi Luth, mereka malah-malah kepada Nabi Luth. Maka dari Nuh berkata, In تَسْخَرُ مِنَّهْ بَيْنَ نَسْخَرُ مِنَّهْ بَيْنَا نَسْخَرُ مِنَّهْ Kalau kalian mengumumat oleh kalian, saya juga mengumumat oleh kalian. Kita goya dengan oleh mereka. Tapi merasa bangga dengannya Dan membahas. Al-Tas itu. Jadi bukan mereka merasa bangga dengan adabanya. Tidak atas adabat. Mereka lalu seorang pahami sunnah harus tada hadap apa itu Allah Subhanahu wa taala mulia sendirinya dengan dia mengenal sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selama dia jaga dan dia berbangga dengan hal tersebut yang menerapkannya bukan berbangga dalam artian menisbatkan ke orang tetapi dia tampilkan syariat tersebut tidak tidak goyah dilemparkan para orang yang menentang Nah, hendaknya beruntung dengan yang dia disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqulu al-quraba beruntullah para orang yang dianggap asing tersebut Ia. Baik, ini penamaan-penamaan ahli sunnah. Dari apa yang kita sebut, mereka dikatakan ahli sunnah wal jamaah, mereka dikatakan salafiun, salafi, mereka dikatakan al-firqa najiyah. mereka dikatakan al-qawiyat al mereka dikatakan ahli al-hadis wal asha, mereka dikatakan al-juraba rawa al-ashiyah. Itu diantara penamaan-penamaan ahli sunnah. Kalau kita lihat penamaan-penamaan ini. Ini penamaan, sebagian penamaan hadits dalam mak. Yang semua semata ia sebagian penamaan. Dan sebagian penamaan lagi, jambil dari pemahaman hadis. Sebagian penamaan lagi mungkin memang, hanya untuk menampakan Islam yang hakiki. Kalau begitu ini semua adalah penamaan syar'i. Penamaan yang dibenarkan, penamaan yang terpuji, penamaan yang terpuji. Sebab penamaan itu ada tiga jenis. kita tahu, penama ada tiga jenis. Penamaan yang pertama ada penamaan yang terpuji. Jadi katakan penama ada tiga jenis. Ini pembagian yang diminit, pembagian yang disebut oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al Sheikh dalam banyak banyak tiga belas syarah kitab Al Islam. Nah, boleh katakan bahawa penamaan itu ada tiga jenis. Yang pertama adalah penamaan yang terpuji. Penamaan yang terpuji seperti ini penamaan yang dikenal jemaah yang mempunyai dasar-dasar syar'i dan sebagian penamaan muslih untuk menampakkan al-fat. Itu penamaan yang terpuji. Kemudian penamaan yang kedua adalah penamaan yang diperbolehkan. Hukumnya boleh. Yaitu penaman yang sifatnya di ta'arif. Sifatnya hanya sebagai ta'arif saja. Mengenalan. Sayangnya kamu orang mana? Yang penamanmu dari mana? Misbah itu mana? Saya misalnya orang Salah. Dikatakanlah pulaan Al-Qalawi misalnya. Ya. Bukan tak asuk, itu katanya hajirnya. Tapi, saya juga tahu. Dia ini orang Salah gitu, Ya kan? Kamu orang mana? Saya orang Indonesia. Kamu Indonesia. Assalamualaikum semua. Eh nak kami tadi. Tahu alat itu. Itu kan dia definisi untuk had itu pun ya. Tadi dikenal dia ini orang di takrif pengenalan. Nah, ini kan pura-pura ada sebahagian e apa namanya? bentuk ialah misalnya, kalau ada bentuk penamaan itu di saja. Bentuk pengenalan. Kapan dia arif, itu pengenalan. Di takrif, apa benda itu dibolehkan. Tapi apa lebih dari itu, lebih dari takrif apa saja itu adalah penamaan atau penyebabkan, kata lebih dari ta'rif, kata lebih dari pengenalan. Dibanggung di atasnya al-walab kebencian dan kecintaan, siapa ikut, dia temannya, ya, siapa yang tidak ikut musuhnya, siapa yang ikut temannya walaupun orang yang paling fajir, siapa yang tidak ikut, dia adalah musuhnya walaupun orang yang paling saleh? Ini semua adalah bentuk silbiyah. Kenapa bentuk silbiyah masuk ke dalam penamaan jenis yang ketiga, penamaan yang tidak diperbolehkan. Dan inilah kenamaan yang mengambil unsur jahiliyah. Dari perkara jahiliyah disebut oleh Rasulullah وَمَنْ دَعَوَا بِدَعُوا وَنْ jahiliyah. Dari perkara yang membincang Allah, tiga perkara yang membincang Allah, yaitu orang yang memanggil dengan seruan jahiliyah. Nah, maka penamaan kelompok-kelompok yang ada dengan bentuk penamaan jamaahatul qadli, ikhwanul maslimi, ini sebut tahrir, dari al-mu'afiri, dan sebelumnya penamaan al-jahmiyyah, al-mu'tajilah, dan al ini semua dari perkara jahiliyah. Industri awam istilah. Tetapi untuk perniagaan kembali kepada asas untuk identik kepada suatu pemikiran tertentu, ya, suatu pelakon tertentu, bukan sifatnya lembut sebagai tangan. Maka ini adalah penamaan yang tercela. Penamaan penamaan yang tercela. Nah, demikian pula bentuk asal keyasa. Asal keyasa itu, itu adalah cara yang harusnya kita tinggalkan. Itu asalnya. Cepat. Namanya sesuatu yang boleh, kadang boleh, tetapi kita tidak tahu di dibelakangnya bagaimana. Nah, dan namanya syaitan itu sangat pandai menjermuskan anak ada. Kadang dibawa dulu dari perkara yang boleh masuk ke masyarakat, setelah itu masuk ke harap. Sesahap demi setahap. Maka itu asal, tetapi kerana berhubung di Indonesia ini, pemerintahan kita mengharuskan, ya harus ada yata untuk suatu gerakan islamis specialnya, Nah, dia dianggap dia, maka berjalanlah hal tersebut. Nah, maka asalnya, semampu mungkin, jangan ada berbilangnya ya. Semampu mungkin, hanya diambil sebatas yang diperlukan saja. Dan yang diselam oleh para ulama, seperti Sheikh Muhammad bin Hadi, pada kejadian, terus yang terjadi seolah ini misalnya, asalnya, Misalnya dalam satu hiasan kanak-kanak yang sudah punya hiasan, walaupun hiasannya sebenarnya tidak dianggap ia ditampilkan, selain terjadi kelas begini hiasan sendiri, ini masuk dalam perkara yang tercela. Masih ke dalam penamaan-penamaan yang tercela, sifatnya tidak masuk lagi ke dalam bentuk yang mubah, bentuk yang diperbolehkan. Perlu itu butuh dirinci tentang masalah penamaan-penamaan. Dan dari sini, kita kembali kepada penamaan ahli sismillah al-jamaah adalah mengurahkan penamaan-penamaan ini. Ada tiga jenis, ada yang dibolehkan, ada yang diterpuji, ada yang dibolehkan, dan ada yang terlarang. Yang terpuji itu kalau sifatnya, dia sedia dengan syar'i, ada uh, suatu hal yang syar'i di dalamnya. Kemudian yang kedua, dibolehkan untuk ditarih, pengenalan. Kemudian yang ketiga, penamaan yang tidak dipolehkan kalau ada bentuk ikatan wala walqara' atau bisa menyembuhkan perkecahan kita dengan Allah. Ini adalah penamaan yang terselah di dalam syariah. Ini tiga jenis pembagian. Ini dari apa-apa sebenarnya yang dipahami, dipahamkan oleh para ulama Dan sebenarnya ahli sunnah paham akan alimah. Cuma namanya sebagian orang tidak kuat di dalam usul, sehingga terjadilah kesalahan. Kesalahan-kesalahan itu terjadi apabila seorang tidak kuat di dalam memahami usul ahli sunnah wal jamaah. Baik. Jadi penama-penama ahli sunnah wal jamaah, dengan penama-penama seperti yang kita lihat. Dia punya mas kadang, dan dia ambil kadang dari menampakkan islam yang hakiki. Kerana itu kembali dengan penanaman taurat ahli bidah. Dia kalau ahli bidah penanaman mereka kadang kembali kepada pendirinya. Seperti Jahmiyah kembali kepada Jahm ada sifat. Kembali ke situ. Mu'tazilah misalnya. Nah. Atau Azadiyah misalnya, nisbah kepada Zaid bin Ali, Al-Kulabiyyah nisbah kepada Abdullah bin Sa'id bin Kullah. Al-Razi nisbah kepada Muhammad bin Tarrab, Al-Asy'ari nisbah kepada Hasan Al-Asy'ari. Atau kembali kepada lakab-lakab gelar-gelar yang dari gelar itu pecahan dari kesusatan mereka. Seperti al-rafirah. Al-rafirah, dikatakan al-rafirah, artinya menolak. Sebab mereka menolak kepewungkinan agama ulakir ga'umah. Maka dikatakanlah mereka rafida". al Al-mu'adzilat, al-mu'adzilat, ini adalah kelompok Atta bin Wakil bin Atta. Yang kemudian didukung juga oleh Amr bin Ubaid. Setelah itu, mereka bersendiri dari halapan yang Hasan bin Al Baffri meneliti ulama kaum Muslimin di zaman zamannya. Maka dikatakanlah di al-Faqih orang yang bersendiri Kembali kepada asal penyimpangan. Mereka bersendiri Nah, An-Nafi'ah, Nafi'ah ini kebalikannya dari Syiah. Yani Dia menanamkan permusuhan kepada ahlin be. Menanamkan permusuhan kepada ahlin be. Jadi kalau ingin atau kelompok-kelompok tertentu. Kalau Syia, itu Rabi, itu, mereka mengabui cindak kepada Ahli Al-Bayt, walaupun dusna kinder. Nah, kemudian an-nasibah kebalikannya, dia berhenti kepada Ahli al Dan yang tengah-tengah lagi, tapi ekstrim juga, namanya Sa'ifah -sa Al-Kamiliyah. ringkasnya Abu Kamil, ya, dia mengatakan Ahli al hukumnya hukumnya uh, para sahabat kafir, sebab mereka itu kegiatan Ahli al Dan Ahli al juga kafir sebab dia tidak mengambil haknya. Tidak mengambil haknya. Jadi ya, semua itu dikasihkan. Lihat ya, kalau kita baca buku-buku Al-Qur'an, pemikiran mereka dan kita kenal Sunnah Allah, memang senyum yang tertawa melihat ajar ibu bapa, keanehan, fenomena ya. uh, pada mereka. Allah mengatakan. Jadi cara kembali seperti itu. Dan kalau yang disebab kepada fakian seperti Sufiya. Mereka pakai stro. Sufi itu menghafal bulu domba. Makanya tidak makan mereka Sufiya. Kalau mereka mengatakan Sufi berarti membersihkan diri kesal. Itu salah sebab kalau memerhati diri dari tokah, sebutannya tokah, tokah dia ya, dia dari tujuh. Nah dan suri kata Ibn Hazm tidak pernah membela agama. Nah perihal bab ini dan sebagian makok itu kembali kepada sebab keluarnya dari akidah, seperti orang-orang keluar dari keluar dari kinar atau Muslimi. Nah dan lain dan sebagian penamaan lagi nijok dan kembali kepada ayatannya, kembali kepada kelompoknya, balik kepada muasidnya, jamin seperti Sahir untuk membalik kepada politik. Adalah kelompok yang dibuat oleh Taqiyyub dan Al-Nabahani di mana? Di Dimashq. Kemudian Ikhwan muslimin Kelompok yang ditaqis oleh Al-Hassan Al-Banna. Kemudian Jemratul Saddiq. Adalah kelompok yang dibikin dibuat darimu oleh Muhammad al Dan kelompok-kelompok yang lainnya kembali kepada nisbah. Ada pun da'wah Salafiyah. Karena makna Salafiyun, ahli sunnah wal jama' al-firfad al-naji' kita berbangga semuanya kembali penamaannya kepada islam ya khasiti, yang hasithi yang dibawa oleh rasulullah s.w.t. sa'adah si'allamu yang diterungkan ala Allah Subhanahu wa Taala. yang berikut ini nah maka dari sini nampak perbedaan antara penama'an sunnah dengan penama'an yang lain nampak perbedaannya dari beberapa sisi sisi yang pertama Penama ahli sunnah wal-jama'ah, al-Qa'il mansur, al-Qa'il al-Qa'il al-Qa'il al Najib, dan seterusnya Ilu penamaan sebab sekali tidak pernah lepas Dari nisbah umat islam yang berada di zaman Rasulullah Wasallam. Kalau kita katakan ahli sunnah wal-jama'ah berkira ikut kepada sunnah wal-jama'ah di zamannya lagi Demikian pula syarat ilum itu kepada sunnah wal-muslim yang berada di zaman masjid Perkiraan dengan lainnya, kemarinya kepada dolong tulang lainnya, kepada dolong tulang lainnya, kepada tokoh lainnya, Kemudian perbedaan dari sisi yang kedua, penamaan-penamaan ahli sunnah yang kita sebutkan tadi, itu semuanya mengandung Islam itu sendiri. Alkitab dan sunnah, yang di dalamnya tidak ada bentuk apapun yang menyiliki Al quran dan Sunnah. Tidak ada tambahan tidak ada Al-Quran. Semuanya persis Islam itu sendiri. Hanya menggambarkan Islam itu sendiri. Berbeda dengan kelompanya lainnya. Kadang mengampilkan didaanya, ingin mentakrir madhabnya, ya ingin memunculkan satu perkara, ya ingin sibuk di belakang ini dan di belakang ini. Nah, Tapi okay, hadis sunnah menampilkan Islam itu sendiri Alkitab wa sunnah Kemudian perbedaan dari isi yang ketiga Pernamaan-penamaan ahli sunnah Itu hadis dengan Allah Sebagiannya dan sebagiannya lagi muncul Dari kan, makna dan kandungan syariah Untuk menampilkan Islam yang benar Perbedaan dengan penamaan yang lain Tidak ada dengan yang benar Apa darinya? Coba tanya Apa darinya kamu pernah dengan nama itu? Tidak nah, ada yang mempunyadani dengan penamaannya tersebut ya, Dari yang bisa dipegang menggambarkan Kelompoknya tersusun. Nah, iya. Baik. Kemudian dari, perbezaan dari sisi yang ketiga, Perbedaan dari atau dari sisi yang keempat, dikata Allah yang kasih, dikata Allah dan permusuhan, halwa atau darah. Kalau misalnya dia cinta kepada seorang. benci kepada seorang. maka kesintaan dan kebenciannya itu dibangun di atas islah. Itu dalam ajaran kenal jamaah. Tiada hikmah jamaah tiga ribu, kawat Mansor, kipat Najib, berat ahli hadis dan ada mereka telah memberikan lawannya. Kena Islam. Baru kemudian yang Rasulullah SAW. Hanya Islam itu sendiri. Kalau mereka benci, benci kena Allah subhanahuwataala. Tapi yang lainnya benci kena kelompoknya, benci kena madhabnya, benci kena pimpinannya. Siapa yang meridik pimpinannya, maka dia adalah musuh besarnya dan seterusnya. Ini perbedaan dari kita yang berterus dan titik yang kelima, penamaan-penamaan ini tidak ada salah satu semua untuk taatsip panatisme. Salah satu tidak semua untuk panatisme. kata ada panatisme dalam penamaan? Misalnya seorang bernama dengan nama ahli sunnah, panatisme ini. bernama dengan syarifin, panatisme dengannya. Maka panatisme ini bukan kepada orang per orang, tapi kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu ada syarifin. Ahli sunnah adalah jalan. Ya. Nah, tetapi. Kelompok yang lain pada kesemula pasti kembali kepada kelompok adat perkhidmatan ini. Tidak ada terhad kepada pemikirannya Iya. Nah, kemudian perbedaan dari titik yang keenam, penamaan-penamaan hari semula ini sama sekali tidak pernah menyeret kepada suatu tidak ajaran atau menyeret kepada suatu maafiah atau menyeret kepada suatu asalbia pada titik pada satu kelompok atau kelompok tertentu. Nah, berbeza dengan yang sudah beruskatannya di atas hal yang salah disebabkan pada suatu bidang didalam, untuk dalamnya berbagai macam maafian dan hal tersebut adalah perkara yang sangat terlarang di dalam syariat Islam kenapa di hari penamaan-penamaan Ahli Sunna Wal Jamaah sekali lagi Ahli Sunna Wal Jamaah bukan organisasi tersentuh dan saham bukan milik orang tertentu. Nah, dia adalah Islam yang hakiki. Siapa yang bersifat dengan Al-Quran, mengikuti Al-Quran Al dan Sunnah Rasulullah SAW. Ketua dengan jalan para ulama Assalaf. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka dia adalah Ahadif Sunnah Wal jamaah. Dia adalah Assalatiun. Dia adalah Ta'ifatul Mansurah Al-Quran. Baik, baik. Sudah lewat 26 hari dari waktu ini tersebut. Tidak serah. InsyaAllah karena kita lanjutkan nanti setelah zuhur setelah istirahat sedikit kita lanjutkan kalau ada waktu mungkin banyak jemaah kemudian tempat tadi wadah akwat ada persiapan untuk wudu tak khawatirkan waktu kita berzikir kita sibuk untuk persiapan salat kita cukupkan seperti kita khotam insyaallah salat zuhur kita mulai dengan membaca taqwa Allah subhanahu wa taala wasyaitu Allah ya rafendi asyhadu